«Дратуюся через дрібнички і забуваю про тебе, думаю про купівлю продуктів і забуваю, переживаю прекрасний фільм і забуваю. Я невпинно втрачаю, тебе втрачаю», – згадався Іоанн Златоуст. «Варто, щоб у нас зникнула необхідність у писанні, щоб наше життя стало настільки чистим, що благодать духу замінила б в наші душі книги» і закарбувалась би в наших серцях. Проте я так мрію писати книги, чуттєві, раціональні, звільнені від умовностей жанрів і мудрі, образні та аналітичні, але мене жахає, що не можу за них братися. Мене жахає, що написання таких книг усе більше віддалятиме мене від інших, що в час письма я втрачатиму ці книги одна за одною як мої скромні приватні таїни. Мені здається, що книга – це сувора тюрма з чіткими стінами, гратами, замкненим простором для того, хто вирує в орбіті мислення. Моторошно від однієї думки, що робота над книгою все далі віддалятиме від тієї безмежної свободи думок, які зринають на дозвіллі, коли я ні над чим не працюю. З кожною книгою все ж таки вмирає тема, яку можна було б розвивати безкінечно. Моя внутрішня правда, яка ніколи не буде написана і доступна для інших, яка залишиться тільки моїм скарбом, і я милуватимуся ним, як ненормальний, котрий не освідомлює, що чинить. Через те, що засиджуюся над книгами за північ, сон зміщається – на кілька годин. Дуже важко вставати на першу пару, яка починається о 8.30. Встати треба о 7.00, хвилин 15-20 поніжитися під ковдрою, вінило поплентатися у ванну, почистити зуби, вмитися, приготувати собі каву з кількома бутербродами, і якраз залишається пів години на шлях до навчального корпусу через Голосіївський парк. Найприємніший період кожної моєї доби, коли втомлене від недосипання тіло відчуває ранкову свіжість дерев і чистого повітря. Слава Богу, перша пара у мене тільки в понеділок і четвер. У вівторок пар нема, у середу та п'ятницю йду аж на третю пару о 12.10. Я лягаю спати біля третьої. Завтра можу трохи поспати. Прикро, що 1 вересня почалося, я знову поринув у метушню. Спати, тільки спати і більше ні про що не думати. Життя має бути нескінченним сном, як і смерть, і народження. Юра недавно пропонував йти кореспондентом у столицю, де зарплатня вдвічі більша, ніж в моєму університеті, і це не враховуючи гонорарів. Але при згадці про працю у мас-медіа одразу псується настрій, бо кілька років тому, перебуваючи безробітним у крайній матеріальній нужді, я подався в одну офіційну газетку, куди потрапив випадково по знайомству, де очолив аналітичний відділ. Це було справжнісіньке пекло, в якому інтенсивність божевільної писанини перемішалася з постійним ідеологічним промиванням моєї макітри на летючках, яка через це погано варила і думки, які вона нібито продукувала, стали схожими на засушених медуз. У результаті довелося кинути газету і припинити мою журналістську кар'єру, оскільки прагнулося повернутися до серйозних і достойних речей, які пережили тисячоліття і століття. То дивиться на світ як на мильний пузир, як на міраж, того не бачить погляд смерті. Згадую той божевільний і перманентний кір журналістів після роботи, коли ми збиралися у кабінеті відповідального секретаря, з його пожмаканого обличчя видно, що це перевірений у тривалих битвах хлопака. Закладали стіл горілкою, коняком, порубаною здоровенним ножем вареною ковбасою, голландським сиром і бородинським хлібом, потім до нас підвалювали тридцяти і сорокалітні жіночки, набиральниці, верстальниці, коректорші, кореспондентки. Ми пиячили далі.